О краю рабський скільки сліз було в мені І ласки втіхи, які чудовні трави ліки Для ран твоїх собі я ніс. Будь мечем моїм, о слово рідне, Орле скутий, чужинцям кинути на сміх, Співочий грім батьків моїх, Дітьми безпам'ятно забутий. О, слово рідне! Шум дерев, Музика зорь блакитного оких Шовкове спів степів широких, Дні між ними левіє реву. О, слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, осяй мій край, і розлетися дощами судними над ним. 1907 Кожний атом, атом серця, оберну я в слово, в згук. О, яка велика вийде повість радощів і мук. Кожний ніжний рух сердечний Пісню срібну перельлю, Окрилю її любов'ю І стражданням запалю. Полетять пісні крилаті, Краплі крові полетять, Понесуть усе з собою, Тільки біль мені лишать. 1906 Я сонця жду, і сонце зійде, і ранок прийде, Вір моя мила, жди і радій, вранку надій, в райду зімрій, Сонця чекай і розцвітай. В долі людській є щось таємне, Ми не даремне роки страждали тернами йдучи, Руки рвучи, все уночі. Ні, не дарма, тьма пітьма. Рідше етерен, зникають тумани, Гояться рани, вір мені, люба дружина моя, Бачу вже я в квітках поля, Все, що в вісні, снилось мені. 1906 Прокляття розпач і ганьба. Усю прийшов я Україну, і сам не знаю, де спочину і де не стріну я раба. Зриктись себе, забудь ім'я, всесвітнім соромом покритись, і не соромлячись дивитись, це дійсність, сон, не знаю я. О, краю рабський, скільки сліз було в мені І ласки втіхи, які чудовні трави ліки Для ран твоїх в собі ніс. Ти п'яний спав, а я горів, Душа ставала крем'яною. І не слова тепер спокою, А іскри креше з неї гнів, І їх, як зерна, кинув я, в твоїх полях, степах і луках, І, може, ти в пекельних муках Згадаєш згублене ім'я. Жита з волошками, І луки, і гаї, І всі розкоші без няні, Всю роду, всю красу без краю, як втілити її, не знаю, слова в пісні мої? Де взяти кольорів стобарвних і живих Для трави квітів весняних? Де взять мелодії, слів і згуків Для всіх пісень, гаїв і луків І шуму хвиль річних? Ах, знаю де! Я в казку дивну свою всю фантазію гіллю, Зроблю все живим, чудовним, Таємності розкошив повним, І в касті дійсність відіб'ю. 1906. Не слів мені астріл крилатих вогняних, Я хочу вам про рідний край казать. Я хочу ними кидати і влучати Серця котів і зрадників гидких. Не слів мені, а іскр блискучих і палких, Хай кидай іскрами вогонь моїх промов, Ах, мій народ з котами в місті йшов, Сам скутий раб в других. Не слів мені вони, не слів, а ніжних хвиль, Хай плещуть хвилями пісень моїх слова, Хай кожна рима рани обмива, Хай кожний спів уйма народний біль. 1906 Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україна прекрасна, Пісені волі сторона. Поглянь, народ твій раб зробив, чужими і рідними забутий, гниє віки в недолі лютій і віру в долі загубив. О дух України, орел, дух вільний, смілий, високий, злитий, турбуй цей мертвий спокій і влий життя з своїх джерел. Мовчиш. Заснув, ганебно спи, ні, певно, ти поліг в курганах, бо ти не зміг би бути в кайданах, як ці невольники раби. Ти дуже вільності своїй розніс би хмари й тумани, розбив би всіх неволь кайдани, розбив би, чуєш краю мій. 1906. Ой, не квит, не весно, Мий народ в кайданах, Мий народ в задуме, Очи его в стуме, Сердце его в ранах, А життя в туманах. Ой, не квітне весно, пишними квітками, Бо народ мій встане, розіб'є кайдани, Вкриє світ димами, а поля тілами. Ой, не квітне весно, глянь, надходять хмари, Тугою чорніють, гнівом червоніють, Ой, ті хмари кари, смерть вам, яничари! 1906 хтось ударив безжалі по серці моїм і забилося серце в вогні золотим і посипались іскри ясні і в дзвінки обернулись пісні і йшли літа і самотність з літами росла і крух мене все більше темнішала мла і взнесильні вмирали в тій млі Ясно-злотні іскри мої. Погасало з літами серце сумне, Та прийшла та й вдарила в серце мене, І летіли знов іскри ясні, І в дзвінки обертались пісні. 1906 Єсть квіти такі, що ніколи не квітнуть, що завжди сумують слізьми на очах. Гайдаються журний, плачуть по сонцю і дивляться в небо з докором німим. А вигляне сонце засяє над світом, вони усміхнуться крізь смуток йому. І важко зітхають, і тихо шепочуть, Ах, сонце, чому ти раніше не зійшло? І ти, моя квітко, тим квітам подібна. Глянь, прапори мають в народних руках, І дзвони сміються, і волю вітають. А ти, мов черниця, над цвинтар ідеш. 1907 Ой, пишно ж розцвіливи На убогій рідній ниві, Рясно цвітом її вкрили І червоні, і сині, і білі, Чом же бідному народу Не дали ви досі плоду? Віє вітер із півночі, Цвіт летить за ним охоче, Кида тільки стебла ниві, що ростуть на ній щасливі, тягнуть сили, точать соки, розривають на всі боки. Ой, народні пустоцвіти, доки будуть вас терпіти, доки будете ростиви на грудях слабих униви. Гей, серця, я бачу, сяють, і жінці пісні співають. 1907 О, правда, мій народ смішний без крає, Сліпий, горбатий, чудний, Він старцем з лірою блукає, І навіть хто він, він не знає, Такий, безпам'ятний такий. Але я всім вселюдно признаюся, Я син його, я старців син, За руку гляньте, з ним беруся, І завжди з ним іти клянуся Кудись на гори із долин. Брати, ваш глум і дикий сміх лунає, Люці, ні, той навік ганебний син, то п'є і їсть, і в злоті сяє, А батько руку простягає, І на ніч спати йде під тин. 1907 Нехай як грім гудуть гармати, Нехай п'яніє все в чаду, Я в полі буду сам стояти, Шаблі ворожі відбивати, і, може, ранений впаду, А в стан ваш мертвий не піду. О, не лякайте, в мене крила, В крові огонь, в душі любов. На що я вам? Вас в стані сила. Не звіть мене, ваш стан могила, І в ваших жилах біла кров. 1907. О, ще не всі умерли, жалі, не всі проспівані пісні, не всі захмарилися далі, ще кров кипить, клыкоче в шалі, і серце б'є як дзвін в мені, і вся душа в огні. Життю і вам я не скорюся вогню сльозами не залю. я буйним степом розгорнуся, я морем співів роззіллюся і в кожну пісню увіллю весь жар, всю кров мою. 1907 Везли їх зранених в борні з солдатами, везли їх, стомлених в тюрмі за ґратами, везли, щоб там в краях холодних, згноїти велетнів народних, крилаті іскри погасить і знов дурити і душить. В сльозах, затриманих спалкими муками, вони прощалися з полями, з луками. Навік прощались з краєм рідним, Своїм сліпцем, народом бідним, Неслись в чужинну сторону, І, мов, лягали у труну. І ось вони на мить одну спинилися, І населян крізь грати задивилися, А ті стояли, як каміння, І хтось, лузаючи на сіння, Дивився на вікна і сміявся, а що, голубчику, попавсь? Ти смієшся? Годі, брате, слід не дуже моридати. Глянь, тебе хтось розколов, Скрізь на грудях тебе кров. Ти смієшся, дзвінко граєш, І що хорий ти не знаєш а на скрипці ні струни, і вона зразок труни. Погасає сірі очі, а рука водити хоче. Почорніло навкруги, позбирались вороги, і в труну тебе, як друзі, положили в справжній тузі. Вдарив дзвін, твоя рука знов відшукує смика. 1907. Как прекрасно царевна на касте старий, Заворожена ведьмою злою, Спит нетлинные роки в могиле сырей И нетлинною сяя красою. Так и ты, Украина, лежишь у труни, И заклята навеки забута, і за щось без жалю кайдани страшні закулат тебе, мачуха люта. Але явиться лицар колись молодий, вирве з рук тебе в мачухи злої, і тебе поведе він у день золотий, як царівну для долі ясної. 1908 Хіба не бачите, що небо голубіє, що сонце ранками всміхається ніжніш, що вся земля в якимсь чеканні дивнім мліє і легше дихає, і дивиться ясніш? Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть, і як зітханнями зливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голуби туркочуть як краплі котиці й падають зі стріх, Хіба не вірите, що скоро день засвітне, Що сонце наше вже завобрію встає, Що хід його спинить ніщо не зможе в світі, І цвіту нашого ніщо вже не уб'є. 1908. Доки ви будете ждать кам'яні, Доки отруйні будете спати, Встаньте! Давно проспівали півні, Небо вбирається в ранішні шати, Схід червоніє в кривалим огні. Кличте, каліки дітей понесіть, Встаньте вгорі на зруйнованих мурах, Землю святую сльозами зросіть, тихо заграйте на рідних бандурах, небо свої каяття принесіть. 1908 Щоденно ворони летять, щоденно ворони кричать, там спалили, там убили, там піймали, там забрали. Посадили, осліпили і згноїли. Кра-кра-кра. В хаті холод, шлунку голод. А з попому хату з хати Ходи смерть дари збирати. Пів з кишеною пустою Смерть вмирає під вагою. Чорт на скрипці ззаду гра, топче трупи. Кра-кра-кра. «Що ж ви дивитеся? Плачте! Чорні ворони, не крячте! Ми оглухли, ми глухі! Як же стали ви такі? Нас дурманом опоїли, В наші вуха цвяшки вбили, Наші голови скрутили, І такими жить пустили! День ми днюєм, ніч ночуєм, все ми бачимо, а не чуємо, і ніяк ми не згадаємо, що зробилось з нашим краєм, і не знаємо, божевільні, чи в неволі ми, чи вільні. Раз ми вільні нащо військо, що в кишені, як назвисько, а не вільні нічом досічі нас ніхто вже не кличе. Нагло ворони знялися, бойним сміхом залилися. Кра-кра більні, кра -кра вільні, Божевільні, Божевільні. 1908. Даремне все і голос єстіков зумаю, Рука ж моя не хилиться до струн. Про що тобі, мій краю, заспіваю? Про що тобі заграю серед трун? В які слова вложу свою журбу без краю, І як підкажуть їх могили і христи? О мертвий мій, О цвинтрі мій краю, коли ж труну свою розіб'єш ти, і як би голосно про тебе заспівав я, коли б єдиний рух рукою ти зробив, Коли б прокляв віки свого безслав'я, зневажив би недолюдків рабів, І ледве ти орлом в блакитне небо глянеш моїх піснях заграє дзвін мечів, І ледве ти ім'я своє згадаєш, В побідний гімн бернеться мій спів. Сиджу один, журюсь самотня на руїні, Співаю щось помалу й без слів. Сумні мої пісні, Як сумно на Україні, Серед могил, із ламаних хрестів 1908 Душа співа, як все співає Вона як озеро Тремтить І рвійно ловить кожну мить І все незмінно відбиває Поглянь, ось ось почне смеркати, А там і літня ніч злетить, п'янить циганкою дурить, О, єсь про що пісні складати, Коли ж весь край нечутно плаче, гниє розтоптаний в смітті, кона розп'яти на хресті. Тоді забудь красу, співача, Тоді вкривайтесь пилом струни, Навік улюблено прощай, А ти, бурлако, руку дай І в путь під стріли і перуни. 1908 -й. Народ, як мертвий, спить без снів. А я на лірі граю, І вас, нудьгуючих панів, Піснями розважаю. Ганьба мені, ганьба мені, Замовкніть, срібні струни, Бо цілий край конав багні І скрізь мерцій труни. Ні, хочу ліру я розбить, Взяти сурму мідну, І нею згір гір мерців будить, І Україну бідну. Лишу я співи про красу, Забуду власні жалі, І з гір високих понесу Народові скрижалі. 1908 -й. В міщанській одіжі і в рідному вінку Занесена сюди, бог знає, киль вітрами, Дивується вона чужинному танку І слухає, як вок, сховавшись між служками. О, Україно, мати, зглянься, захисти, Прости свою дочку безтямно і зрадливу, Пошли ти, Янгола, любовна одвести, Відкруч дитя твоє сліпе на рідну ниву. Мовчиш, не йдеш спасти свою дочку. Ах, ти сама стоїш від рана й до рана, В міщанській одіжі і в рідному вінку, І слухаєш, як вок розхристана. І 1908 В країні мертвій і безплідній, В країні зради і пітьми, Забути Богом і людьми Сумою жертвеник народний. Травою слід заріз до нього, Віки вогонь вже не горить, І ладан в гору не курить, і перед ним нема нікого. Де ж ви все час страшний вмирання? Чому молитись не йдете, і жертву богам не кладете, і не шепочете благання? Чи в вас під тьмі посліпли очі, і ви не бачите мети? Чи сил немає в вас іти, чи жити з вас ніхто не хоче? Вам чути хід кінця страшного? Ось він йде, біжить, біжить, Востаннє жертвених дрижить, Впаде, впаде, скоріш до нього. 1908 -й. Коли, здавався ти мені орлом підтятим І в полі кинутим в вагоні сконать. Очі стежиш ти за вороном проклятим, Що хотів тебе ногою розтоптать. Ти гнівом дихаєш, гориш, а не конаєш. Щоб впитись, шарпаєш кігтями по землі Одним крилом кроків ти відбиваєш І сам лежиш на зламанім крилі. Колись здавався мені ти лицарем прекрасним, Що ліг в степу на камені спочить. Ти важко спиш і мариш боєм щасним, А ворог твій змією вже сичить. Тебе взяли, Тати твої ламають руки, зривають твій мушкет з могучого плеча, дарма, дарма впиваєтесь, гадюки, його рука не випусте меча. Народи мій, і ти орел вночі підтятий, і човний лицар ти захоплений в полон. О, орле мій, мій велетню крилатий. О, лицарю, покараний за сон. Чому ж ти, орли мій, з орлами не літаєш, А крила веслами волочиш по землі? Чому ж ти, лицар мій, на герць не виступаєш, А вітром жалібно голосиш на ріллі? І що орел, коли його орлина зграє, Нерве землі в блакить ясного дня, І що за лицар ти з усмішкою лякає, Без гордих дум, без честі і ім'я? 1908